Різні мовні цікавинки від автора програми «Загадки мови» Лесі Мовчун. Розповідь про героїв улюблених книжок. А також у програмі «Старшокласник» поміркуємо, чи варто довіряти новим знайомим і поговоримо про волонтерство. Тож приєднуйтесь! Іванко, а ти знала, що кожен день тижня має свій характер і потребує певної поведінки? Чесно кажучи, вперше чую. Це, напевно, якісь прикмети? Так. І знаєш, сьогодні багато людей вірить у них. Наприклад, понеділок – день важкий і не потрібно нічого починати. О, це я чула. Хоча вважаю, це залежить від твого ставлення. Як прикмета. Віриш, що чорна кішка – це погано. Так воно і буде. Ну що ж, ми з тобою можемо багато говорити балакати, але краще послухаймо професіонала мовознавця Лесю Мовчун. Вона у програмі загадки мови розкаже багато цікавого про символіку днів тижня і обов'язково покращить усім настрій. Тож слухаймо. Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми пригадаємо, що таке метонімія, продовжимо розмову про символіку днів тижня і поговоримо про те, як іти в ногу з модою і з мовною нормою. А добірка веселих і дотепних віршів Валентини Бондаренко неодмінно всім підніме настрій. З років мови і літератури вам відомий термін «метонімія», що буквально з грецької означає «перейменування». І якщо ви думаєте, що явище метонімії дуже складне і його сліди в мові важко відшукати, я спробую вам довести, що це просто і цікаво. Ви й самі часто вживаєте метонімічні назви, хоча, напевне, і не здогадуєтеся про це. Головна прикмета метонімічних назв така. Якщо ми розумітимемо їх буквально, вийде досить кумедна картина. Ось, наприклад.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 А тепер увага власників собак. Виявляється, коли ми говоримо «я гуляла зі своєю таксою», «я мрію про сетера», «кокер-спанієль» дуже товариський, ми теж звертаємося до метонімії. Адже основне значення слів «такса», «сетер», «кокер-спанієль» – це назви породи. А завдяки метонімії конкретні представники цієї породи отримали ту ж назву, що і вся порода. А чи знаєте ви, чому серед числівників, назв, десятків 20, 30, 50, 60 та інших опинився нетиповий, не схожий на них числівник сорок. Знову ж таки попрацювала метонімія. У давнину в'язка з чотирьох десятків соболиних чи куничих шкурок упольованих звірів називалася сорок. Чому їх було сорок? Стільки йшло на пошиття великої, довгої шуби. Згодом і сама кількість – чотири десятки – почала називатися словом «сорок». Тож і виходить, що слово «сорок» означало предмет, а не кількість. Кількісне значення в ньому розвинулося на основі метонімії – метонімічного перенесення. Завдяки метонімії з'явилися фрезологізми «їсти свій хліб», Хліб як символ їжі, одяг з чужого плеча, а чому не з усього тулуба. Гнатися за копійкою, насправді за однією монеткою вартістю в одну копійку ніхто й не поженеться. Пролити кров, у значенні позбавити життя, до сивого волосся, у значенні до старості. В одній із передач ви, друзі, познайомилися з чудовою поетесою Валентиною Бондаренко. Я пропоную ще одну зустріч із письменницею, а точніше з її творчістю. Послухаймо декілька дотепних віршів Валентини Бондаренко. Іграшка, що не б'ється. І навіщо вона продається? Дивна іграшка, що не б'ється. Я такого скрізь не робив. я вже нею... Усе побив. Лупцював і в двері, і в стіни, а вона все ціла і ціла. Якому вона треба така, а якщо її злітака. Муха. Голодна, замерзла муха. Сидить на лапки дмуха. О, бачу теплі ручки. І там чимало бруду Липкі і пахучі пучки Мені сніданок буде Халву Гануся їла І руки не помила Дід приїхав з ярмарку Дід приїхав з ярмарку І для всіх привіз За червоні яблука витребеньок віз Кошик жартів – татові Скоромовки – братові І чому на теж йому пучок Вноці – реготунчиків Трохи репетунчиків І для неї ж низочку Гострих колючок А мамуні – грайликів І букет гримайликів Щий поставив пестощів Глечик під вікном Для бабуні Дуні Пляшечку буркуні, а собі кашлюки разом з чутюном Гномики В зеленому лісі отам за селом жив бородатий гном Мані у ній У гномика того дружина була, що меншою трохи за гнома зросла маню А у мами і тата зростали малята, такі безбороді малі гноменята. маню Були вони менші за тата і маму і бавились гномики-дітки ляльками. маню У лялечок шапки були червоненькі, ще й хутром обшиті, маленькі-маленькі, Маню-пупусенки, на шапочках китички гарні цвіли. І китички менші за шапку були. Маню-пупусенки. -пу Гаряче сонце. Сонце над морем сідає, сідає. Хлопчик маленький чекає Чекає, чи зашкварчить, доторкнувшись води Воно ж гарячіше від сковороди Бараболя Вся родина зранку в полі Бо сьогодні на селі вибирають Бараболю і дорослі, і малі Щедре літо, слава Богу Тепло, россяно, дощі Вибираємо потроху, ніби ятері кущі А під вечір пахне поле Пахнуть всі мої літа То печеться бараболя Надзвичайна смакота вже долоні геть червоні, чорні пальці в вуста. Тепла бульба на долоні, ніби м'ячик підліта. Бара-боля, бара-бара, розломи дух м'яна пара. сипани ще дрібку солі, бараболі, бараболі. І такий витає дух. Ух! Це були вірші сучасної київської поетеси Валентини Бондаренко. А передача «Загадки мови» триває. Ми продовжуємо розмову про символіку днів тижня в українській картині світу. Кожен із днів має, так би мовити, свій характер і потребує, за народним уявленням, певного поводження. Він сприяє виконанню якихсь дій або, навпаки, забороняє їх. Та всі ці перестороги пам'ятають хіба що ваші бабусі і дідусі. Утім, забобони щодо понеділка виявилися міцними, і кожен з нас свідомо, а чи підсвідомо, зважає на них. Чимало пересторог пов'язано з переконанням, що понеділок – важкий день. І тому цього дня давнину не радили братися до якоїсь нової справи, а надто важливої. Про це мовиться в прислів'ї – «У понеділок роботи не починай і в дорогу не вирушай». Хліборобські звичаї забороняли в понеділок висівати зерно, садити розсаду і робити зажинковий сніп, щоб не нашкодити врожаєві. Господині не брали яйця з курячого гнізда, бо курка перестане нестися. Не викидали з печі попіл, бо шуліка крастиме курей. Не снували ниток, попряжа порветься, і нічого не позичали, бо це не добре для худоби. Будуючи хату, у понеділок не привозили глину, бо заведуться таргани. Не обмазували глиною стіни, бо грім спалить хату. А всім від великого до малого суворо наказували. Не зрізати нігтів, бо зуби болітимуть. І не вдягати нової сорочки, бо спіткає лихо. Звідси й прислів'я – не наче в понеділок сорочки не надівала, а на пасть напала. Новий чистий одяг тримали для свята. Як неділя, то й сорочка біла. З приготуванням наїдків і напоїв теж були обережними. Не радили солити в понеділок м'ясо, бо зіпсується. І заварювати квас, бо в родині хтось захворіє. Понеділок – шевський праздник, казали в народі. За народними уявленнями, створення світу розпочалося в понеділок. Можливо, тому людині, аби вона себе не порівнювала з Богом, заборонялося вершити свої людські справи. Натомість церковники радили в понеділок дотримуватися посту. Існувала прикмета. Котра дівка постить у понеділок, до року віддасться. Тобто впродовж року вийде заміж. До речі, чотири найбільші пости – Петрівський, Спасівський, Пилипівський і Великий – розпочинаються саме в понеділок. Для першого понеділка Великого посту, який передує Великодню, існує і своє найменування – Жиловий понеділок. Його виводять із назви житніх коржів із незаквашеного тіста – Жиляників. Такі прісні коржі їдять з буряковим квасом, хроном, редькою, часником і цибулею. Також цей понеділок звуть «чистим». Очевидно тому, що в перший день Великого посту не обідали, тож посуд залишався чистим. У деяких місцевостях вірили, що в понеділок народжуються віщуни і знахарі. Але найпоширеніше у світі повір'я таке, що люди, народжені в понеділок, проживуть важке, сповнене праці життя. Хочете вірте народним прикметам, хочете ні. Але мені здається, коли вкладаєш у справу знання і душу, то не має значення, у який день її розпочинати. Триває передача загадки мови. З вами Леся Мовчун. Остання сторінка напевне більше зацікавить дівчат модниць, і я одразу хочу їх запитати. А чи знаєте ви, що говорити і писати від кутюр неправильно? Читаємо, наприклад, у кіноанонсі. Фільм Сукня від кутюр розповідає про непередбачувані долі молодих людей із Санкт-Петербурга. Здається, все гаразд. Це стрічка російського виробництва, і в оригіналі її назва звучить так. Платья від кутюр. Але є одна деталь. Насправді автор анонсу намагався перекласти не з російської, а з французької мови. Вираз «от кутюр» поширився світом саме з Франції. І слово «от» – це зовсім не прийменник «від». Це іменник, а також прикметник, який із французької перекладається як «висота» і «високий», а «кутюр» – як «швейне ремесло». Отже, «от кутюр» – це усталений вислів на позначення швейного мистецтва високого рівня, високої якості. Вираз перекладають звичним для нас словосполученням «висока мода». Таким чином, інформація з газети про демонстрацію одягу на львівському тижні моди є з погляду культури мови цілком нормативною. А звучить вона так. Це показ у форматі, наближеному до «от кутюр». У світі моди поширений також аналогічний вираз італійською мовою Альта мода. Це так само висока мода. От кутюр означає також модель одягу, створена майстрами високої моди. От кутюр називають і самих відомих творців модного одягу. Звичними в нашій мові стоять словосполучення: тиждень від кутюр, одяг від кутюр, сукня від кутюр. Колекція від кутюр. Можливо, на помилкове вживання сполучення від кутюр вплинуло існування схожого, але правильного виразу від кутюр'є. Кутюр'є також запозичення з французької мови. Воно має два значення – майстер шиття високого класу і творець моди в одязі. Знову ж таки, приклад із газети, де читаємо такий заголовок статті. Модне дефіле від наймолодшого кутюр'є. Отже, друзі, вживаємо правильно і не сплутуємо вирази «одяг від кутюр» і «одяг від кутюр'є». Передача «Загадки мови» завершується. А я, друзі, чекаю від вас листів і запитань на електронну адресу загад равлик або на поштову адресу: передача загадки мови, українське радіо, Хрещатик 26, Київ 01001 з приміткою для Лесі Мовчун. До нових зустрічей.